Гадаю, поки гунни не перейшли Тікича, нам нема чого боятися їхнього нападу. А щоб не заскочили нас, зненацька, пошлемо у степ сторожу. Хай отроки розімнуть коней та постріляють трохи дичини. Гаразд, отче. Схилили голови обидва княжичі, ураз замовкнувши. Завтра гарненько полякайте, гунна, Щоб розповів все, що знає. Треба розв'язати йому язика. По-усьому видно, знає він більше, ніж каже. А мовчатиме на кіл його. Та, думаю, заговорить, тоді розпитайте все. І скільки війська вернака, і які його наміри, і що робиться в степу? Гаразд, отже, знову покірно відгукнулися княжичі. Князь Божидар повернувся до Тура. Дякую, друже, за важливу звістку, і за те, що своїх молодців, привів до мене. А мої до тебе теж не вдовзі нагрянуть. Пригостиш? А чого ж пригощу? Приклав руку до грудей старішина. Хай приїздять. Всім, що маю, привітаю. Накупайла хай приїздять. Ждатиму. Князь усміхнувся. От добре, що накупайла. Може... Чорний вепр серед вашого роду Вподобає собі яку дівчину Та привезе мені невістку Чую я, що у тебе, окрім синію Ще й дочка є, Тури Чому би нам не породичатися? Я буду радий, якщо ожениш у себе цього лобуря А то зовсім від рук відбивається хлопець І я буду радий породичатися з тобою, князю, мовив Тур Моя донька Либідь, славна дівчина. На увесь рід, красуня. Чуєш веприку? Князь повільно підняв зморшкувату вату висохлу руку і поплескав нею сина по передпліччю Привезеш мені, невістку? Привези. Хочу перед смертю побачити. Гаразд отче. Покірно схилив свою чорночубу голову чорний вепр. Якщо, дівчина гарна, чому б і не привезти? От і добре, зрадів старий князь, домовилися, а тепер до учти. Сонце сідає на захід, вечеряти пора. Учту князь Божидар звелів відправляти не в хаті, а на високому шпилі родня, порослому м'яким зеленим морішком. Тут було просторо і привільно, і з трьох боків стриміли кручі, у ярах під ними густі зарості лісу. Ошую на схід сонця розкинувся широкий могутній Дніпро. Примітка «ошую» ліворуч. А за ним на тому боці безконечні луги, зелені бури, і голуба далина. Одесну струмує, вливаючись у Дніпро, Спокійна срібновода рось, І тепле ласкаве сонце щедро поливає Ту незбагненну красу Своїм живодайним золотим промінням. Жінки, родовички та служебки Простелили на горбі барвистий ромейський килим привезений князем у молодості з походу. На великій олив'яній тарелі, здобутій аж у далекій галлії, принесли смажене бараняче м'ясо. У глибоких череп'яних мисах холодну юшку з судака та стерляді. На дерев'яних дошках тацях свіжий ще теплий хліб. А у корчагах Медяну ситу